Рушило на Волинь. Відразу ж за ними мало правитися коронне військо на чолі з самим Яном Казимиром. Досвід недавніх поразок не зміцнив дисципліну і за цим переднім загоном тягнулося більше як 20 тисяч возів. в інструкціях. Регіментарям наказувалося не заходити на козацьку територію, обмежуватися переслідуванням бунтівників та мародерів, що спустошували край. Головний штаб розташувався у Старокостянтинові. Дізнавшись про те, що місто Бар, в якому був гарнізон козаків, погано охороняється, Лянськоронський, не міг встояти перед спокусою, щоб не завдати зухвалого удару, і зненацька захопив місто. Відразу ж Хмельницький удав велике обурення і заявив, що поляки розпочали моїні дії. Він і далі відкидав будь-яку відповідальність за насильства, чинені повсталими. Гострий під час переговорів із Киселем і галантний у своїх листах, він невпинно висловлював надію на мирне вирішення питання, а водночас квапив іслам Гірея, аби той уже готував виправу, закликав до зброї не лише своїх козаків, а й усіх мешканців України. Пройнявшись воєвничим ентузіазмом руського люду, німецькі колонії на Україні прислали багато новобранців. По селах лишалися тільки жінки з дітьми та немічні дідугани. Всі чоловіки взялися за зброю, і, як свідчить тогочасний автор, марно було шукати на всій Україні хоча б одного бороданя. У той час лише воїни голили бороди. Козацьке військо складалося приблизно з двадцяти полків, названих за тим районом, де вони формувалися. Одне чи кілька сіл складали сотню або центурію, однак більшість з них набагато перевищувала встановлену сотню людей. «Скільки має село, стільки має сотня», – казали козаки. Деякі сотні налічували понад тисячу козаків. Узагалі в кожному полку було двадцять сотень. Сотні ділилися на курені чи загони, що складалися з мешканців того ж хутора, інколи тієї ж садиби. Отже, це військо було, як бачимо, військово організованою руською людністю. вважаючи, що воно налічувало понад 200 тисяч воїнів. Татари вирушили на з'єднання з козаками на початку червня. Не лише вся кримська золота орда, а й ногайці, буджатські татари і степовики аж до черкеських племен відгукнулися на клич Хмельницького. Порта віддала під оруду Хмельницького шість тисяч яничарів. Казали, що з часів Тамерлано ніколи ще таке числене військо не з'являлося в Європі. Жоден із тих воїнів не діставав ні платні, ні спорядження. Їхньою платнею та харчем мало стати пограбування Польщі. При вістці про таку варварську навалу польські регіментарії скликали військову раду, аби визначити найзручніше місце для оборони. Остророг пропонував стати табором під Кам'янцем, найкращою польською твердиною, в якій при невдачі можна було знайти надійний захисток. Інші ж пояснювали, що, залишивши Волинь, зміцнюють ворога за рахунок усього населення тієї провінції, а крім того, відчиняють двері для спустошення Речі Посполитої. Більшість підтримала Фірлея, висловившись за збараж, покладались. На добре укріплений замок, прикривали Польщу і, врешті, простягали руку Яремі Вишневецькому, котрий уже розташувався неподалік із значним корпусом добровольців. Сама присутність цього відважного полководця, Щасливчика, мала вселити мужність жовнірам, які хвилювалися та непокоїлися від чуток, що передували появі ворожих загонів. Як тільки козацьке військо заворушилось, князь Ярема покинув обійми своєї юної дружини, зібрав шляхтичів, найманців та друзів і, не чекаючи королівського наказу, розпочав воєнні дії. Лян Скоронський подався в його табір і благав від імені вітчизни забути зло і приєднатися до тієї невеликої жменьки сміливців, які вирішили принести своє життя на її жартовник. Він додав, що фірлей готовий поступитися йому керівництвом військом. Господові не буде милим. вигукнув Вишневецький із слізьми на очах, якщо я позбавлю цю шановану стару людину честі, якої вона удостоїлася від короля та речі Посполитої.